היפופוטם! שישים שניות על רחוב ללא מוצא. הרחוב הראשון ללא מוצא קרוי רחוב ללא מוצא, שפירושו שאין לו מוצא. ככתוב, אברהם, לך אל הרחוב ללא מוצא ותשב שם. הפעם השנייה בה מוזכר הרחוב ללא מוצא הוא כשיתרו רצה לחתן ביתו. ככתוב, ויקימו חופה וקידושין ברחוב ללא מוצא ויתחתנו בשיקוצים. בגלות הביטוי הפך לקללה, בתלמוד הבבלי ובתלמוד הירושלמי. בתלמוד הבבלי כתוב, אל תלמדו בתלמוד הירושלמי, הוא דפוק. ובירושלמי, מי אמר לכם לא לקרוא פה, הבבלים, שילכו לרחוב ללא מוצא. רבים מתבלבלים עם הרחוב ללא נוצה, שאלו רחובות ללא תרנגולות. מקרה נדיר מאוד של רחוב ללא מוצא, הוא רחוב ללא מוצא עם שלט אין כניסה ביציאה ממנו. ברחוב כזה המכוניות מצטברות לכדי הר גדול ויפה. כשממלאות המכוניות את הרחוב, מקרינים סרט בדרייבין שנוצר. משה צ'יקה פוקה הוא היזם הראשון בעולם שהקים את רשת "דרייבין בעל כורכך", והוא נמצא איתנו כאן באולפן. שלום, משה. אלן. איזה סרט רואים אצלך בדרייבין? את הסרט מהחתונה של דוריס בעקב. תודה. אלו היו 60 שניות על רחוב ללא מוצא.